А насправді ж йому хотілося, но раптом, ну захотілося, аж млосно у грудях стало, лишитися двох. Сам на сам зі своєю, так, так, ну хіба вона не його, чорною пантерою. Хоч на хвилиночку, хоч на секундочку, та удвох. Георгій Семенович начальницьким тоном почав був заперечувати. Як так, хто тут командує? Але Зідаїда Антонівна його спинила. «Буде так, як каже Іван Миколаєвич», – рішуче сказала вона. І щось було таке в її голосі, що і Георгій Семенович покірно столив директорського писка. Тим більше, що Зіну несподівано підтримала Софія Петрівна. Соню Петрівну обліг страх. Вона відчула, що ні, ні за які гроші вона не хоче бачити черепа своєї далекої пращурки відьми. Проживе без цього виду, бо вона себе знає. Як побачить, все життя мучитимуть кошмари, у вісній й наяву. І ось щастя. Іван і Таумі Іван і обожнювана чорна пантера виходять біля старої, схожої чи то на живий трезуб чи на велодріджата, сосни. Вона, наче колись з молодою сосункою, захотіла збігти на невеличку піщану гірку. Та сил не стачило, так і замерла біля підніжжя. Де вас чекати? щекати, буркнув Георгій Семенович? Ми самі прийдемо, отказав Іван. Машина рушила, поволі, натужно не ходячи. «Ще чого доброго, цей Бевсь зґвалтує нашу гостю», – сказав Георій Семенович. «Ну або спробує зґвалтувати, і що тоді? Хто відповідатиме? Світовий скандал». Зінеїда Антонівна майже ніжно торкнулася його плеча. «Вибач, ти хоч і директор, але, здається, ще більший ідіот, ніж цей нещасний чоловік», – сказала вона. «Твою матір, лейнось директор, що ви з мене хочете, баби?» «За дорогою, слідкою», – порадила Софія Петрівна. «А то можеш скоїти першу в історії кукурічок аварію». Іван, лишившись удвох, спробував пригадати якісь англійські слова. Та вони, на диво геть усі, повилітали з голови. Склалися в колючі, полетіли над лісом, далі над селом, як журавлі. «Верніться», – попросив Іван. Слова навертались. Тож він зітхнув і, оскільки лопати не було, взявся руками розрібати пісок під сосною. Таумі стояла поруч і думала, що наближається закінчення найбільшої комедії, а може й траді, траді її життя. Нехай, лишилось небагато. Щемний жаль до цього чоловіка огортав її. Як йому допомогти? Ніяк, зрозуміла вона. Цей чоловік може... І напівідіот, а може, й ні, певно ж, її любить, кохає, безтямно кохає, обожнює, підносить на таку висоту, якої вона досі не знала. Що вона може запропонувати у відповідь віддатися? Навіть цього не може, не може цього уявити, та й де. Тут, на траві у лісі, у чужому, на півдикому краю. Траплялись у неї ще й не такі авантюри. Ні, вона його не боїться. а Зовсім не боїться. Вона... Їй просто холодно. Сумно, прикро. Прикро не так від цієї безглуздої поїздки, коли вона піддалась на шантаж. Прикро за щось більше. Чому нема назви? Сумно, бо... Бо такої осені ще не було в її житті. Ось він, озвався Іван. А він підвівся, тримаючи в руках щось загорнуте у брудну шматину. Іван розгорнув шмату, і Таумі побачила темно-сірий людський череп з піском на кості. Жіночий. Він ощирився до неї, і Таумі відчула, як замноїло в грудях. «Не бійтеся», – сказав Іван, – «він не кусається. Можете до нього дотркнутися, лиш у пальчатках». Таумі інтуїтивно збагнула, про що каже цей чоловік. Вона простягла руку в чорній рукавишці до черепа, торкнулася його, і цієї миті світ поплив перед очима. Все довкола стало роздвоюватись, кудись утікати. Ноги підігнулися, і Таумі опустилась до землі, а тоді з горілиць. Вона знепритомніла. Іван злякано кинувся до Таумі, Впав і покотився по піску, далі по траві череп. Що з вами? Та Таоміння відповідала. Іван поторсав її за руки, несміливо за голову, бік. Зомліла, констатував він. Амо, ой божечку. Він злякався не на жарт, а раптом чорна пантера померла. Приклав вухо до грудей, ні, дихає. Хотіли чутно. Що ж робити, бігти до села? А як щось за цей час оточки станеться, очнеться й сама, що подумає, куди йтиме. І він прийняв рішення. Легенько потурса, побив пальцями в піску, по щоках, а що Таумі не реагувала, взявся підводити. Тоді взяв на руки і, натужачись, підняв. Так став Таумі Рембел чорною пантерою на руках Іван попрямував до села. Щасливішої і водночас зляканішої людини не було в ці хвилини на світі. Іван вдихав пахощі найпрекраснішої жінки на землі. У нього паморочилось в голові. Дивувався, що вона така легенька, така худа. Вон як б'ється жилка на темній шоколадній шиї. Прада вже біля села та омі стала вашчити. Іван запіткався, Донести б дорогоцінний скарб. Нехай он уже і перша хата недалечко орисишена. Ну, там і зоставить цю жінку, а сам побіжить до своєї вчительки. Тата опритомніла при вході в село. Глипнула очима. Повела здивовано головою. Де вона? Ой, та вона ж втратила певну свідомість. І цей чоловік, від якого не вельми приємно і різко пахне, несе її на руках. Однак несподівано для себе таомі знову заплющила очі. Сотні чоловіків у різних країнах, на різних континентах, носили її на руках, а мільйони мріяли про це. Її виносили на руках з ванни, джакузі, морів, річок, заносили в спальні машини, на яхти і в каюти яхт, голову на півголу в дорогі сукні та костюми піднімали на поділмі, навіть на боксерському рингу, але так її не носив ніхто. Невміло, натужно і водночас трепетно та ніжно. На якусь метьомі здалось, насправді вона летить, десь високо над землею, може, справді. Вона розплющила очі і несподівано для самої себе цмокнула Івана на голеностопу. З несподіванки Іван ледве не впустив свою дорогоцінну ношу. Тамі ворухнулося, Іван обережно поставив її на землю.